Esett. Led Zeppelin, Istenem! Bakáslista! Ugye ez egy lelki hagygyakorlat, amit szerintem nem hallgatnak a tömegek. Ezt onnan tudom, hogy az elmúlt héten bebizonyosodott számomra, hogy nagyon fontos ez a műsor, mert teljesen szétbarmolottunk lelkileg. Lényegében erről fog szólni, erről a szerdai csütörtöki napról az adás, amikor megmartuk saját magunkat. 0670 ezen a számon, ami nem pornódíjas. Tudtok uh, velem uh, beszélgetni, mindenkit meghallgatok. Én szerintem a Q-rádióban ez a mondat nem olyan rossz. És uh, hát bele kell csapnom azonnal a közepében, mert van elég dolgunk, és tudjátok, semmit nem ér az élet Isten igéje nélkül. Ezért a márból azt a részt fogom a tanítóhivatal iránymutatása alapján felolvasni, amiben gyalogolnak a, a halászok, ezek a rossz emberek, meg egy, egy vékony arcú názáreti ács, tehát útjukat folytatva átvándoroltak Galileán. De nem akart, hogy valaki tudjon róla, mert a tanítványait akarta tanítani. Megmondta nekik, hogy az ember fiát az emberek kezére adják, megölik, de azután, hogy megölik, harmadnapra feltámad. nem ingen értették ugyan a szavaid, de nem mertek kérdezgetni. Kafarneumba értek. Amikor már otthon voltak, megkérdezte tőlük. Miről vitatkoztatok az úton? Hallgattak, mert egymás közt arról tanakodtak az úton, hogy ki nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, s így szólt: Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kis gyereket, közéjük állította, majd ölébe vette, és folytatta: Aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben, engem fogad be, aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Puff! Tehát 2000 éves szövegről van szó, barátaim, és érzitek, hogy mennyire izgalmas, ugye? Van aktualitása. Keresztény politikusok, nemzeti keresztények. Még egyszer nektek, csak hogy el ne felejtsétek a Bibliából. Aztán oda hívott egy kisgyereket közéjük. Ölébe vette. Aki ö, szimbolikus a kép. Tudjátok, mennyit ért akkoriban egy gyerek, még annyit sem, mint egy nő az iszlám kultúrába. Gyerekeknek nem voltak jogaik, hát semmiség volt. Ha meghalt, haj, de szóru! Nem is, eh, nem hogy joguk semmiük se volt. Ezt a gyereket átöleli, mint egy kifejezi a szeretetét. Pedig csak láthatott egy, hát szerintem úgy nézett ki, mint egy szírkisfiú. És azt mondja, aki befogad egy ilyen gyereket az én nevemben engem fogad be. Emiatt nem megy. Értsétek meg a nemzeti kereszténység. Én értem, hogy nagyon fontos számunkra a kereszténység, az európaiság, a történelmünk, a hagyományunk és a múltunk. Csak mindig elfelejtitek, hogy ez a hit, ez kozmopolita, katolikus, egyetemes hit, és avval szemben olyan követelményeket támasztanak, mint ez. Tehát mondhatod nekem, édes barátom, Miniszterelnök, vagy bárki, hogy járok rendesen misére, meg gyónok, áldozok, meg értem, én hogy csinálod a, a mantrát, de mindig vannak tesztek, mindig vannak konkrét élethelyzetek, amiben egyszerűen elválik a, a Szaramájtól, vagyis mit cselekszel, mit teszel, befogadod-e. de ideges. Tudom, hogy idegesítő Jézus. Értem, én igazatok van. Meg is kellett feszíteni, meg is feszítették. Érdekes, itt is elmondja újra, mert többször el kell mondani a zsidóknak, akinek a mesiás tudatukban nincsen negatív elem, hát, hogy megölik. Érdekes, hogy ez a harmadnapra feltámad, ebben most még nem nagyon foglalkoztak. Tehát nézzük a szöveget. Átvándoroltak a Galileán. Ezt úgy kell érteni, hogy ilyen a kertek alatt mentek alul, várpalota öskü környékén, ki akarta hagyni a, a celebitást, és ezt az időt akarta felhasználni arra, hogy a, a tanítványokat e, hát szondázza, tanítgassa. Nem igen értették ugyan a szavait, ez a múlt heti adásból tudjuk, hogy a, az ő klasszikus messianisztikus képük nem igazán passzolta a, a, ahhoz az állapothoz, ami most van, de nem ismerték kérdezgetni. Ezt azért tudjátok, hogy mi, miért van a szövegben, mert a múltkori adás, mert ugye minden adást hallgatok. Péter ugye így a feszültséget csökkenteni akarja, és azt mondja, hogy á, nem is fogsz meghalni, nem lesz semmi baj, és akkor azt mondja neki a mester, hogy távozz tőlem sátán. Hát ez, ez, ők most ezt nem akarják megkockáztatni, azt se tudják még mindig, hogy mi van a fejében, pedig ő hát direkt azért megy a kertek alatt Galileán, hogy eh, valamit sejtsenek ezek a tanítványok. Elérkeznek kafarneumba. Kafarneumban, igen, ahol a, van egy Kafarneumi százados, akinek akkora volt a hite, akire azt mondta, hogy Jézus, hogy a hitet egész Izraelben nem találtam. Az a katona azt mondta, nem kell, hogy a házamba jöjj, csak egy szót szólj. És most vasárnapunként mondjuk, és meggyógyul az én lelkem. Tehát ebben a Kafarneumban látjám, Krisztus messzi, hogy ezek vitatkoznak. De miről vitatkoznak? Hát arról vitatkoznak, amiben az életben az ember nem minden áron tudni szeretne, hogy mennyire jut ötről hatra. Hát azért gondoljuk el, hogy ezek ott hagyják a családjukat, a mindenüket, és mennek emiatt a zavaros rabbi után. És a, de hát azért ez normális, hogy az ember meg céljai vannak, hogy a legjobb akar lenni. Tehát a Lázár János én értem, hogy ha kinevezi fölé a, a rogántok, hogy az állati ciki. Tehát tényleg én, én, hogy is mondjam, én nem lennék a, Lázár, a Rogán beosztottja, vagy a Lázár beosztottja se, tehát így mind a két szempontból. Tehát, hogy, hogy hol lesz, mi lesz az ő, ő, ő, ki lesz a főnök. Tehát ez egy teljesen normális emberi tulajdonság. Erre mi derül ki, hogyha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó mindenkinek a szolgája. A... Értsétek meg, mennyire nehéz egyszer. Főpapok között beszélgettem, mindenféle vallású főpapok voltak a szobában, és mindenki mondta a címeit. Rektor, püspök, dám, herceg, primás, például a katolikusok, ezt állat, köszönöm Gábor, közben keveri a kávémat, nem is tudjátok, hogy férfi titkánőt használok, És mire azt mondta az iszlamista Ugyan állati negatív fogalom most az iszlám ők, pedig hát azért ők is Isten hívők, hogy ő templom szolgál. és akkor mindenki egy kicsit elpirult. E, aki az első akar lenni, az mindenki szolgája legyen. Egy egészen más típusú gondolkodás, mint a, a földi gondolkodás, vagy az emberi gondolkodás, ezt hívhatjuk Isteni gondolkodásnak. E, mielőtt a gyereket maga, maga ele, emeli, verbálisan szóban és szellemileg is meghatározza a kicsi fogalmát. Azóta, hogy kvantumfizika van, azóta, és az elemi részecskékkel foglalkozunk, azóta a kicsire egy kicsit más gondolunk, mint korábban. A kicsi ugye végtelen nagy is lehet. Tehát az, aki mindenki szolgálja, az lehet, hogy mindenkinél nagyobb. E, aztán a történetben és az életben ez bebizonyosodik. Például Teréz anya. amikor olvastam Teréz anya könyvét akkor az döbbenetes volt, három rúpiával indult el az útjára és akár hisztek akár nem, egész életében nem voltak anyagi problémái sőt olyan bankszámlája lett, amiből aztán nyírtak a a, a Teréz anya rendházai, hogy e, tehát nem aggodalmaskodott amiatt, hogy ő kicsi és talán nincs semmie semmie és senki de ide kapcsolódik ahhoz, mert nagyon haragszom rátok, magyarok, akár hiszitek, akár nem, állati kínos volt nekem külföldön az elmúlt hét. A jó hírekkel kezdem, és méghozzá, avval a jó hírrel, amit most röviden be is olvasok, egyrészt szépen van megírva, meg nehogy azt gondoljuk, mi a, a papokról és a csuhásokról, hogy mind e, selejtes e, piha, pénteken kiadott egy közleményt, Laban SP a férfi szerzetesek előjáróják konferenciáján és a Magyarországi rendfőnök konferenciáján a menekült helyzetről és a rendek feladatáról egy szöveget. Ez nincs a híradóba, azért figyeljetek, mert teljesen más fogtok hallani, tehát most nem felfegyverzett emigránsokról fogtok hallani. Ez a Kovács nevű szóvivő direkt nem ezzel meg a másik nevét, ha nem változtat a magatartása, nagyon hamar a pokorra fog jutni, csak mondom. Tehát ő, ő kezdte használni a felfegyvezet még a mégránsok kifejezést. De ahogy a parával kitérünk, erre most először a, le, a levél. Együttérzésre képes szív. Úgy hiszük, erre van ma a legnagyobb szükség. Hogy együttérzők tudjunk lenni, és hogy meg tudjuk nyitni szívünket a másik felé, a másik felé, aki idegen, a másik felé, aki különbözik tőlem, s tőlünk. És természetesen szeretnénk együttérzők lenni, magyar honfitársaink felé is. Szeretnénk megérteni a félelmeket, a bizonytalanságot, és tapasztalatból tudjuk, mi is, mit jelent az ösztönösen ébredő elutasítás az idegennel, az ismeretennel szemben. És hiszük, hogy Jézus Szent Lelke mindig, ma is arra hív minket, hogy bátorsággal és bizalmat szavazóan megnyissuk szívünket a másik felé. Az ánkban, ahol oly nagyon hiányzik a társadalmi bizalom, az egymás iránti bizalom, nem szeretnénk belenyugodni abba, hogy közösen azt éljük át, elzárjuk szívünket mások szenvedése elől. Akármi is legyen a helyes politikai megoldás, és egyértelmű, hogy itt okosságra és távlatos bölcsességre van szükség, egy biztos, csak annak az embernek és annak az országnak van jövője, aki és amely képes az együttérzésre, képes átlépni a bizalom küszöbét, aki meg tudja osztani a sajátját, és képes odalépni irgalmas szamaritánusként testvére, testéhez, sebéhez, hogy ott titokzatos módon találkozzék Jézus testével és sebével. Mi szerzetesek ki szeretnénk fejezni mélységes hálánkat és köszönetünket mindazok iránt, akik együttérző szívvel fordultak az utóbbi időkben a hazánkban érkező menekültek felé. Önkéntes segítők, adományozók és adományosztók, orvosok és mentális, pszichológiai segítséget nyújtók. Lelkünk jobbik feléről tettek ők tanúságot, és mindannyinkat kihívnak zárkózottságunkból, félelmeinkből. Köszönet és hála nekik! Végül szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat, különösen azokkal a testvéreinkkel, akik a közelkeleten vagy a világ más tájain keresztény hitük miatt üldöznek, s azokkal is, akik a hazájukból elvándorolni kénytelenek embertelen háborúk miatt. Ez szolidaritás konkrét jelenként a magyarországi szerzeteseket összefogó szerzetesi konferenciák nagyobb összeg felajánlásával támogatják a katolikus karitás erőfeszítéseit. Na, tehát nem igaz. Nem igaz az a hír, hogy a, a keresztény egyház és a keresztény politika ö, ugyanazt csaholja ugatja, amit a híradóban, a tévében, meg a hírekben láttok. Ála istenek, Istennek, az Isten is, és tisztelt a szerzeteseknek, hogy szembefordultak avval a gyűlölet kampányal, vagy avval a gyűlölettel, ami egyébként látom, hogy terjed, mert hétvégén jobboldali és konzervatív barátaimmal sarkoztam, és barzalmas dumákat hallottam de borzalmas dunák helyett inkább egy borzalmasan jó zenem méghozzá Müller Péter Sziámitól. Na hallgassuk csak meg! <Szor> Az emberek sorra meghalnak, meg megfagynak, meg mit tudom én. És várjószatok a nem emberek, de én arra tippanak, hogy a langyos lesz a végzető. Vagy egy ördöggel szarval, és fentaszít minket sorba a sírban. És pár jó statok, nem meredte én arra, tippele, hogy egy ember lesz a végzetünk. hogy a szürke lesz, so fix, Zekény, Kávéval kapcsolatos lesz? Kávétól független? Kérdezzél. Nem, Kaptam egy kávét, és ez jelentősen javított a szellemi állapotomat. Kérdezzél, kérdezzél, Ti hogy viseltétek? Majdnem azt lehet mondani, hogy volt egy nap, amikor annyi minden rossz történt, hogy már kezdtem feketét látni, és kétségbe esni. Tehát amikor áttörték a kerítés és kialakult a, a, az a feszültség, az a, és onnantól számítva talán minden nap összeveztünk valakivel a világban. Talán még ma is. Hogy. De, de, de, de, de a, de a Vajdaságban azért volt rossz érzés ez, mert egyrészt hogy mindig egy kicsit benne van a Vajdasági yeah. Magyaróból, hogy aztán majd rajtuk csattan az ostor. Tehát amikor megverték a szerb de, de média csapatot, ezt a háromfős csapatot, akkor azért a magyaroknak mindig eszébe jut, hogy hát, ha majd valamelyik idióta szerb, majd engem vág pofán, tudod az utcán. Mert nem fognak különbséget tenni magyarok és magyarok között. Még nem értél a kérdés végére, de valóban de ez, egy, ez egy régi dilemma, hogy minden ilyen esetben számolnak-e az elkövetők a következményekkel mindenkit? Egész. Ez, ez akar lenni a kérdés. Illetve. Na csak. hogy hogy, hogy ennek súlyos következményei lesznek, vagy egyszerűen csak mindenki figyelte a a kialakult helyzetet. Azért nem um, lehet előre érezni, hogy lesznek-e súlyos következmények, mert még nagyjaink sem képesek arra, ugye, um, hogy, hogy, hogy előre előrelássanak olyasmi. A nagyok nem, de a kicsik igen. A kicsik másként nézzük az életet. Hát igen, de azért azt is lássuk hogy a kicsik nem feltétlenül foglalkoznak más kicsikkel, de magukkal, vagyis hogy milyen sorsvárájuk rájuk, azzal igenis foglalkoznak. Tehát, sokszor mindenféle pártállástól, meg meggyőződéstől függetlenül, egy ilyen esetben a mondjuk határmenti kisfaluban élő kicsit, csak azért érdekli, hogy a anyaország és annak vezetése hogyan cselekszik, hogy majd ő rajta csattané -e az ostor, hát és semmi más nem érdekli, meg is lehet érteni, hiszen a politika lokális, tehát helyi. Na mondok legfel... egy olyat, ahol tapadni fog ez a kérdés kicsikhez, nagyokhoz. Mi lesz, hogyha korlátozni fognak minket az európai avvaló csavargásban? Na, visszakérdezek. Épül a szöges drót, bűvül a szöges drót. Mikor fogjuk azt érezni, hogy nem belül vagyunk, hanem kívül? Nem fogjuk... Azt érezni, hogy a szöges rót minket véd meg, hiába mondta Orbán Viktor, hogy értünk, épül nem ellenünk. Uh, tulajdonképpen uh, ez egy nagyon régi és alapvető filozófei tétel, hogy ha állatkertbe vagy, ki van a ketredzben, ha börtönbe vagy, ki a foglár, az szolga viszony nincs a tanulmánya, bizonyítja az, hogy szinte mindegy. Maga az alapszituáció helyzet az sugázódik kifelé, befelé, bezárjuk az országot egyértelműen, bezárjuk magunkat, a lelkünket, a szellemiségünket, és maximum azt tudjuk mondani, hogy a horvátok hazudnak, a románok hazudnak, a szerbek hazudnak, mindenki hazudik. Azért mondom, hogy tulajdonképpen fantasztikus volt, hogy egy nap alatt nagyon örülök, hogy a Szijjártó Pétertel a külügyminiszterünk, mert én azért más ember sajnálnék ebbe a pozícióba. Tehát amit itt diplomáciai vereséget szenvedtünk rövid egy éjszaka, vagy egy-két egy nap alatt, azt nem tudom, mennyi idő lesz. el. e beválogatná Szijjártó Pétert a következő filmébe, aminek szintén az lenne a címe, hogy feláldozhatók? Igen, mert ő, ahogy is mondjam, egyrészt olyan, arca van, ami nagyon ingerlő, másrészt pedig, hát roppant provokatív. A srác, a képes, a jó srác, mert a képességeit is ebbe tudnám megfogalmazni, tulajdonképpen ez, ez például nem is tudom, hogy eredetileg ilyen, most bizony szavakat lehagyok, de ugye te hallott, hogy eredetileg ilyen, vagy, vagy ez kap, kap ezt támogatást, E, minden esetre, e, e, azért adok, mert például azért felolvastam a szerzeteseknek a levelét, és például olyan hazugság halmazzal kell állandóan küszködni, hogy például a, a liberálisok azok, akik szeretik az emigránsokat, vagy az idegeneket. E, egész héten azt olvastam, hogy a liberális blabla, meg ez a liberális. És akkor elmentem sakkozni a. Barátaidó? Igen, azok is nyomták ezeket, hogy na vége ennek a mi mindenkit szeretjük, ma jó fejbe lövünk, hogy na, na, nem, nem, nem, az, hogy szeretjük a másikat, a befogadjuk az idegent, az, az nem politikai nézet, vagy nem liberalizmus kérdése. Tehát amikor a, a, a magyar kormány alapvetően politikai, belpolitikai stratégiát gyárt egy világpolitikai helyzetből, és abból rosszul jön ki, én nem, én, én nem tudom. Hadd mondjam el, hogy Szerbiában azért mások az emberek, értitek magyarok, hogy mások az emberek? Ez a legrosszabb hír. Mert ők már voltak polgárháborúban. Tehát amiről beszélnek, vagy akik jönnek hozzájuk, azok nincs olyan messze, nincsenek akkora távolságra, mint nálunk. Mi is voltunk polgárháborúban, és emiatt is fogalmazódik meg sokszor csak ugye annak már Kicsivel több évtizeden, mint amire emlékezhetnek közelmúltból a diaszlávok, és ott is a 200 ezres kivándorló tömeggel kapcsolatban sokszor elmondtuk, hogy na mi lett volna, a teljesen jogos, sőt, már, már lerágott csont, hogyha akkor hát, ha, ha nem fogadják be Én őket. Van. Azért nem volt szóval polgárháború, azért pontosítsuk, mert Kádár János helyzet volt, igen, igen. Kádár János nagyon rövid időn belül, két hónap alatt, megerősíti az ő, ő szovjet ő támogatást, az ő politikai rendszerét, de azért ne felejtsük el Kádár Jánosnak, hogy ez idő alatt közel 2000 gyereket akasztatott föl. Tehát ha 18 év alattiakat bizonyos értelemben nem tekintjük terroristának, akkor azért a, a, a gyerekek fölakasztása, vagy ahogy bánsz a gyerekekkel, az alapvetően meg fogja határozni a te politikai, társadalmi rendszered jellegét is. Ami azért ha nagyon nem szeretem, az a kovány. Nem baj, ha csak így hívom, hogy csaszó, Igen. Egy, mint a Smith. Igen, Tudod. nem baj. Jó. Hogy, hogy, ö, egyrésztől ö, ö, hiába szőrös és szemüveges, nagyon nevetséges, amikor például azt kifogásulja, hogy miért nem védték meg a szerb rendőrök, a magyar rendőröket. Én tudjátok, hogy ebbe a kérdésben vagyok. Engem nagyon bántana, ha rendőr lennék oldalfegyverrel, hogy idegen ország rendőrségét arra biztosítják, hogy engem védjen meg. Egyrészt ez egy megalázó. Másrészt pedig az is igaz, hogy mindent megtettek a rendőrök oldalfegyverrel, igen, de pajzs és bármi nélkül mentek a tömegbe, és próbálták elmagyarázni nekik, hogy a horvátok felé menjenek, mert ez sokkal problémamentesebb, mint itt áttörni. E... Nem tudom, borzasztó, ö, szerintem ö, nem csak, hogy világháborús helyzet sikerült egy-két centit előrelökni, ugye ez nem tőlünk függ feltétlenül, hanem a szír orosz amerikai kapcsolatokról, de kétségtelenül ö, azonnal a, a nemzeti magyar érzelmek kiprovokálták Szerbiában és Romániában és Horvátországban is azt a, a a nemzeti öntudatot, amelyben azt mondják a magyaroknak, értsétek meg a nem magyarok, hogy mi van? Mi van tahókám Ugyanis az erőszaknak a, a, a, a, ezt a szociális miniszter, a vulin mondta, hogy nem érti a magyarokat, hogy nem is engedik be őket, nem is mehetnek tovább, illetve ha regisztrálnak, ezt gondolom nem volt a magyar médiá, a nagy nézik a szerbet, mondja, hogy még rösszkén 62 esetet regisztráltak, besóvóba 2000-et. Tehát azt nem lehet, hogy egy nap 62 esettel foglalkozunk. A Orbán Viktornak volt 8 hónapja legalább, ha szolgálati jelentéseket komolyan vett, hogy elindul ez a... Egyáltalán nem voltunk fölkészülve erre a, a tömegáradatra, és a kerítés, ö, bár értem, hogy ez Habony zseniális ötlete volt, végül is nem fogja megoldani Európa szempontjából a kérdést. Na most, hátlödölnek jogos barátai, kit érdekel, Európa? Azért érdekes Európa, mert még mindig Európa része. Magyarország, ilyen esetben pedig nem tehetem azt, hogy a nagy családomat,nak a problémáját, ö, egyetlen kerítéssel próbálom keresztül húzni, ugyanis, hát látjátok, a tömeg meg fogja kerülni a kerítést. A műsorod is, a Bakáslista is uh, szerves részét képezi, a Halló itt vagyunk uh, program csomagnak, ami vasárnap délután az élő adások sorozata, és itt a Halló itt vagyunk Facebook oldalon, tehát a Halló itt igen. vagyunk Facebook oldalon, feltettünk egy. Uh, kérdés. hogy csak igen, Folgából, igen. Hát ]ig saját Egy uh, szintén nagyon sok um, um, vélekedést kiváltó kérdést és ez pont idevág. Ugye három dolog történt, ezt e, meg is jelentettük, kiki, kedves hallgatók követheti is a hallóit vagyunkon. Szóval megépítettük a határzárat végig a szerb határmentén. Miért is? Hogy megvédjük az országunkat az illegális bevándorlóktól. oké? OK? Aztán lezártuk a rőszkei játkelőt is. OK? Aztán most Horvátországból érkezett egy csomó menekült, méghozzá vonaton. Na most őket Nem a magyar állam de. tovább szállította Igen. Igen. hegyes halomra. Igen. És onnan a menekültek át Igen. Zavartalanul átsétálnak. Ausztriában mindenféle magyarszági, Igen. ugye a kormány által egyébként teljesen jogszerűen e, e, indokoltnak mondott regisztráció nélkül, akkor maradjon már ez a kérdés megválaszolatlanul, vagy pedig válaszolnak, nem, hogy hát minek a kerítés és a határzár. Hát nem is az, hanem meg milyen, minek az az érvelés arra vonatkozólag, hogy mi megvédjük Európát, illetve mert ugye európai kötelezettségünk a regisztráció, és hogy ezt miért nem teszik mások, tulajdonképpen jó kérdés. Miért nem teszik a görögök, miért nem teszik a bolgárok, de, de hogyha ehhez ragaszkodunk mi, hogy ez a regisztrációval az európai jogrendet és az Európát védjük, akkor nem lehet bele ilyen passzázsokat beletenni. Hát a regisztráció vagy teljes, vagy, vagy nincs regisztráció. Jó. A környező országok, Szerbia, Horvátország, Románia na valahogy milyen szempontból gyakorlatilag helyesen. Úgy értem ezt, hogy ez a probléma nem az övé. Mi magyarok tettük ezt a problémát magunk kévá, azzal, hogy többszintű beszédet alkalmazunk. Kedves hallgató, érdeklődik, hogy milyen telefonszámon ér el bennünket? Ha ez jó kérdés volt, mert tudunk rá válaszolni. 07093 00995. És akinek az előfizetése esetleg nem engedné meg, hogy drága vonalakat tárcsázzon, tudatjuk, hogy alapdíjas. A telefonszám Hoppá. alapdíjas. Hoppá. Várjuk a hívásokat, kérdéseket, és addig is. Addig is, addig egy fiatal gyereket, kopikont hallgatunk, most már Budapesten volt, de valaha szolnokon, és aki szolnokon élt, azt tudja, hogy nem is mondom, inkább beszéljen a zene. Üdvözök mindenkit a napfényes sárga kék szólok a 40. Celsius fokról Ahol a kedvem ragyogó szépen róla a niangót mindig megható Azt mondom a jó, tigris hallató Hát mondom legyél végre pati várad még a takaró. A százra éjszaka ma ne tegyél Mert akkor leszünk boldogok hangot hallatod Adj el a bánatod, hagyd el a haragot, Mert hogyha te megadod csak a te bajod, És megtenni te is ugyanúgy megtudod mikor csak akarod, mondj csak azt, hogy akarod És utána meglátod, megváltatod a világot Jöjjön a gyere, baby! gyere meg a világot bébé Minden jó ég be az hagyad ki, ismerd meg magad Érezd az, ahogy egy pont elmagad A valóság tőledre Akar. A tégvis, bébi, mindig veled marad Bármikor a gázban el nem szalad enged, hogy az ég alatt állszon el akarad. karvás Majd jelúj, és mindent szabad, baby, elég! Hé, jó, mikor a hangodat hallom? Hé, jó, tudod, a szívem é, majd én megadom a hangod é, jó, tanem egyik fajtás Tomás é, jó, mikor a hangodat hallom? Hé, jó, tudod, a szívem talál. A teherautó, felmentjük a tovább. Nagyon nagy a patígen földön. Tátszolni fog a nap is, hogy biztos, hogyha feljön. Éjjegyi, éj csak éj, éj, csapos, kérem, még egyet kölcsön. Ha elfogyott a pénz, majd én adok kölcsön. Ugyeim már nyáron már nem hivatos az öltöny. Rajtam is csak egy gatyava, ember, meg a bőröm. Az időt a standon oda lenti töltöm. Így várom, hogy a nap energia enyhe fedő csend. A talál Majd én megadom a hangot Velem egyik folytás tovább Mikor a hangolat hallom Tudod a szívem talál Majd én megadom a hangot Velem egyik folytás tovább Ugyan mindenki, mint a moziban, tegeri mindencsamon, hogy ne is mondjam, hogy senki sem megy, ha már azt, hogy jól is van. Csakenn meg is, bémi most kezdődik el, az hú, de baba! Ilyen parti még egy nincsen, de fasz két keze, pati pillincsben! szaka szabadon életre is kislány, szép a túl a azt mondom én azán. Majd én megadom a hangot, de nem tovább. Mikor tovább. Ez komoly? Mi? Mit? mondta igen. Szóval. Ugye ott tartottunk, hogy most akkor a szöges drót, ki van belül, ki van kívül, nem is nagyon, de kicsit akkor kiveséstük, és... Mindenkinek rossz ha van kerítés, mert mindegy, hogy hol vagy, itt vagyok. Mi a véleményed arról, hogy érintőlegesen mondjuk ehhez kapcsolódóan most megint hát egy mikrofon mögé egy sajtótájékoztatóra gyűlt össze jó néhány olyan párt, ezen nekem is van bajom, amikor ők azt mondják, hogy, hogy, hogy, hogy demokratikus ellenzék, és így tovább, így különböztetve meg magukat azoktól, akik ugye nincsenek kormányon, de őket nem tartják demokratikusnak, és e, e, hát ez így akkor elég hosszú. Na mindegy, szóval, hogy egy sajtótájékoztatás. A sajtótájékoztatásban keveredik az ellenzékiségben, arra gondoltál, hogy. Bizonyos értem. ami akár még jó is lehetne, de lényeg az, hogy az ellenzéknek egy. Ugye. Nagyobb létszámú csoportja, hogy elhatárolja magát, és ebben a sajtótájékoztatóban is. Itt a PM az együtt, a DK, az MSP nem hagyjuk felkiáltással. Tartott egy sajtótájékoztató éppen tegnap, méghozzá válaszként vagy reakcióként a 64 vármegyé fi mozgalom kezdeményezésére, nem tudom, hogy -e belőle valami, de a 64 vármegyő ugye vonulni szeretett volna idegen gyűlölet képzelbeli zászlaja alatt, és ez ellen szólaltak fel, hogy most már legyen elég ebből a gyűlölködésből. Jó dolog, hogy ismét valamilyen ügy kapcsán négy ellenzéki párt is közös programot tud, közös sajtótájékoztatót és demonstrációt tud tető alá hozni, vagy súlytalan, jelentéktelen, mert senki nem beszél róla, és nem érzi magáénak a ország lakossága és közvéleménye. Szóval mi a véleményed erről? Hát egyrészt persze jó dolog, hogyha összetudnak fogni a közel azonos, hát ezbe se vagyok biztos célért, de nem, az ellenzéki pártok, parlamenti ellenzéki pártok szövetsége az azért jó, mert hát önmagukban semmik. Tehát ha bármiféle politikai nyomást akarnak gyakorolni, akkor nyilvánvalóan szövetségre kell lépniük. De azt ugye tudjuk, hogy azért szívesen megfojtanák egymást egy kanál vízbe, tehát a, igen, egy kicsit kényszerednek tűntek így egymás mellett. Tehát mindig. Képek is alapján a, Igen, igen. Ö, nekem egyébként, a, a, most csak a politikai pártokról beszélek, rendkentesen zavar, hogy. Ö, ö, tehát a nem hagyjuk mondat azért rossz, ha uh -huh. én lennék a tanácsadójuk, uh -huh. mert ezt ö, akkor érdemes mondani, ha kivitelezni tudod ezt a mondatot. Nem hagyom, hogy begyere a szobába, mondod nekem, én meg fölök, és bejövök, az, az akkor akit fölöknek annak rossz. Tehát egyrészt nem... arra gondolsz, mint amikor a átlag szülő szülő már semmit nem tud kitalálni, de úgy akarja a gyereket megakadályozni abban, amit csinálni szeretne a gyerek, hogy teszed le egy, majd kettő, és akkor kettő, és és kettő után hál' Istennek a gyerek leteszi, a szépen, és De, le, de, de mi? akkor, három, néz akkor néz mi csinálsz? Igen, igen, igen. Tehát egyik az, hogy féle. A politikai nyomászakorlás megfelelő formáját ki kéne találniuk a politikai pártoknak, de hogy ez nem megy, az, az talán abból is fakad. Nagyon örülök, hogy hallottam, hogy a klubrádióban elindult egy sorozat, hogy mi a baloldali. Szerintem ez azért nagyon fontos, mert kb. fogalma sincs a politikai pártoknak azt, hogy szellemileg, morálisan mit jelent baloldalinak lenni. Ilyen szempontból tehát például a kokáért az lmp ről nem tudom soha megmondani, hogy micsoda. Néha rettenetesen baloldali gondolkodásmódot és stratégiát tanúsít, majd átmegy egy konzervatív, liberális nézőpontba, vagy illetve tehát itt azért váltogatják a, a, a szellemi platformokat, és ilyen alapján Persze mindegyik meg tudná folytani a másikat, mert tud találni olyan mondatot, amivel ki tudja őt ő, szellemileg nyírni. Megjegyzem, az nem tragédia, hogyha mi, mint választók és közvélemény nem tudjuk megmondani egy pátról, hogy hol helyezkedik el a palettán, akkor lenne baj, hogyha magát valahová sorolná, de nem úgy tevékenykedni, igaz? Hát az MSP ugye iszonyatos lassan, bár nekik egy nagyon régi szlogenjük ez a munkavállalók, szegények, de akkor ezt tessék most már nagyon sokkal komolyabban venni. Tehát azt nem lehet, hogy a szegénységet, mint fogalmat ismerem, de nem vagyok közte, vagy nem járok közte. Azért úgy lett valaha erős a szocialista, szociáldemokrata mozgalom, hogy a szegény rétegekből cserma -nek éppen Kádár Jánost, ugye emlegettük, ő, egy, ő, ő is egy ilyen tehát oké, okay, hogy nincsen már proletariátus, mert az minden társadalmi rendszer leginkább rabszolgának használja, de ö, valahogy, ö, úgy is mondjam, ö, szorosabb kapcsolatot kéne tartani azzal, akiknek az érdekeit képviseljük. Ez, a, ilyenkor nem jók a szimbolikus éjségmenetek. Mert nem a, a, tehát a politikában a szimbolumokra való törekvést meg kell, hogy előzze valami valóságosság. A a baloldaliságnak az ellenkultúrája, ami rendkívül fontos, és hát a rockzenészeknek nem kell itt magyaráznom, vagy a pankoknak, hogy azoknak a képviselete. Most már nyugodtan mondhatom, de én azért a Demszki sokat vitatkoztam, hogy az ő uralma és tündöklése alatt tűnt el, például a Kultiplex, a Tilos Rádiónak volt az egyik helye. Uh -huh ami például ezeket az ellenkultúrákat gyűjtötte össze. Nem törődtek vele, egyáltalán nem törődtek vele. Persze a baracmafag állítók, a jobb kultúra milyen szépen öntözgeti a maga satnya növényét. Tehát azt nem lehet, hogy, hogy nincsen kulturális identitása, vagy, vagy haragszik rá. De visszatérve a kérdésedre, egyrészt jó, másrészt pedig hát hadd mondjam azt, hogy Szerintem parlamenten kívüli erők tudják csak Orbán Viktort megszorítani jelen pillanatban, annak pedig nincsen semmilyen, sem ikonikus figurája, sem ikonikus gondolat. Vagyis akiket majd a bizonytalanok tömege választ magának egyszer csak? Hát igen. Hát igen. Oké. Okay. Egyszerű kérdés, egyszerű válasz volt. Számszakilag helyre kéne, hogy tegyél valamit. Hallgató kérdezi, hogy hogy is van ez az 56 után kivégzettekkel, hogy a én... Írása szerint 3-400-nál nem sokkal több emberből, hogy van 2000 gyerek? Ma mondom neki, hogy itt nyilvánvalóan többféle kutatás van. Én szamizdatokat olvastam, és meg kell nézni ezeket. Tehát ha, öt, rengeteg olyan ítélet született, rengeteg nem ítélet született. Tehát hajnalban, gyö, ö, ö, ö, bocsánat, olyan ítéletek születtek, ami most a Magyarországon a magyar bírók elképesztő felháborító, például, az apám bíró volt. Magyar bírók ezt ne csináljátok, ne hozz, hozzatok olyan ítéletet, ahol nincs ellen az ügyvéd, ahol a, a, a, a várlót nem védekezhet a saját nyelv. Elkér, statárián is bíróságokat állítottak föl a déli határ mentén. És igen, nem érdekel a politika, de hogy, hogy nem köpi le magát, sz... egyszerűen ki az a bíró, aki ilyet elvállal? Hát ez a diktatúrán kívül semmilyen társadalmi, politikai helyzetben én nem felel egy egy meg a gyorsított És egy kicsit elhamarkodott eljárás, de visszatérve 56 ra tiszteljük a hallgatót. A hogy, hogy, hogy, hogy én úgy tudom, ö, Kennedy János, meg mások, meg kell nézni a munkáiban, hogy Aha. körülbelül 2000, 2000, 2000 ről vitatkoznak, hogy hány 18 fiatalkorú. év fiatalkorú gyereket akasztottak föl. Most számszerűleg lehet, hogy ami vezetve volt, az lehet, hogy így 400. Tehát nem azt mondom, Aha. hogy ő téved. Csak hogy a valóság ennél sokkal durvább volt. Kétségtelen Kádár politikai tapasztalatát mutatja az, hogy a nagyon gyorsan konszolidálni kezdte Magyarországot. Amit Orbán Viktor nem tett meg, ő azért 58-tól kezdve folyamatosan elkezdi ez a húz meg, erez meg, a bableves... Hát igen, Gyere. csak az egyebek de... mellett bár nagyon sokan nagyon e, jól érezték magukat azokban az években és még vissza is sírják, de a konszolidálás az egy e, szinte szándékosnak mondható művelet volt a tekintetben, hogy felettesse ezeket. De, a... de, de, de figyelj, acél György volt világos, de akár hiszed, akár nem én a Balázs Béla filmstúdióban, ami egy szelep volt, én ott jól éreztem magam. Hol van Orbán Viktor rendszerében a szelep, ahol én jól érzem magam? Aki nem úgy gondolkodik, nem azt. Az abszolút kiszorítés és leveri, mint poharat. A szocializmusban azért ez nem így volt. Világos. Elvágtad a torkodat, nem, vagy zene jön? Nem, zene is jön, és előre felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy bizonyos kereskedelmi kötelességek is Lehatnod. hát uh, eleget lesznek. <hőm> Nek is eleget teszünk majd, ugye a hírek után. Uh, válasz egy zenét, Doki. Hát legyen a, a ez is kopikón, nem, nem, a Jimmy Hopp, a, a hármas, az a talán szól Gyurcsánról, talán szól Orbánról, talán szól a következő miniszterelnökről. A többség nem hagyja, hogy éljenek, neki apart, a, bar, a ott forog, te Hogy az ország pénze rég Fegyverbe folyik és jobban Ha mindenki félti a gyermekét Szerintem nem is tudja talán Hogy amit csinál az veszélyes Ő csak az elnyomásban hisz És ezért mindenre képes Kimi oh, mi hopp, Johanna Kimi hopp, Johanna Joanna, for the morning time Kimi hop, Johanna kimi hop Joanna, Joanna for the morning time Neki a barátai is mások Mindig tehetős emberek Nyomják neki a lúvét Így bármit megtehet És ha eljön a média Hogy leleplezzen.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 Mióta László Petra, a leghíresebb rúgdosó magyar anya a világon, megsajnáltam őt. Én vagyok László Petra, szívesen mondanám mártériumból magamra, de nem igaz. Az én szalámi lopásom csak országos hírhedtséget okozott, az ő gráciőzlám munkája viszont a világ top 10 leggonoszabb sorozatgyilkosa közé emelte. Legyünk keresztények és őszinték, az én lopásom 4.000 forint értékben nem tartozott az aznapi legsúlyosabb bűncselekmények közé, mégis benne volt a híradóban. Érthető, hisz sikerült egy zavaros celebből erkölcsi hullát gyártani a médiának, amit ezúttal is megköszönök a kollégáknak. Minden bűnöm ellenére éreztem túlzott a felháborodás és a gyűlölet. De már a bíróságon közöltem a médiával, hogy értem, a halálesetek és a tragédiák vonzzák őket, sőt, ők maguk is érdekeltek abban, hogy ez a kár minél nagyobb legyen. László Petra esetében is úgy vagyunk, mint Suslág Jánosnál, kell egy konkrét személy, aki elviszi a balhét. Ráadásul azért is vieti el a balhét, mert cselkedete őszintén és szívből jött, amivel nem azt mondom, hogy más nincs is a szívében. Például megbánás, amiről azért nem tudjuk, hogy őszinte, mert hamarabb kiterítette a média a boncasztalára, mintha azt mondanám gyorsan, hogy fapapucs. Miért Balek, Stroma, Lúzer, László Petra? Ki helyett viszi el a Bal Hét? Nincs mód felsorolni a kormány tagjait, de az biztos, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy egy magyar anya egy válságos szituációban legrosszabb bényét engedte szabadon. Senki nem jó vagy rossz, a gondolkodás és a helyzet teszi hozzá. Ha az őt küldő tévécsatorna, csatorna, barátok és eszmetársak nem lennének fajgyűlölő pogány és monokulturális tahók, talán Petra lelkében sem az a szándék erősödött volna meg, hogy ezeket haza kell rúgdosni. Petra pont olyan, mint Viktor, az ő szavait csak őszinte tettekre váltotta. A probléma az ideológiai hűtéssel addig mehet, míg Magyarországon kitör a polgárháború. Adja Isten, hogy soha. Bár nem szerencsés ilyen feszkubban a hadsereget mozgósítani. De hagyjuk a gyűlölet boszorkánykonyháját másra, illetve habonyra, akinek fia Árpád, most minket csak Petra bukásának méltatlan formája foglalkoztat. Ahogy nálam, itt sem szólalt meg egyetlen társadalmi szervezet, egyház, hogy a bűnösnek, ha megbánya meg kéne bocsájtani, még ha egy gyereket is rúgott fel. Tudjátok, mennyi bűn követünk el a gyerekekkel szemben, esetleg családon belül? Vagyis borzalmas szimbólum volt, elismerem, nem tett jót a magyar imidzsnek, hogy az óriás plakátok sem. De hol van az ügyész, politikus, gondolkodó, biztonsági őr, aki Petra helyett a fő gonoszt, Habonyt és Árpádot kapná el? Citálná bíróság elé? Habony Árpád szerepében László Petra érdekes volt, de azért azt tudjuk, hogy nem ő írta a szöges drótok, táborok, kitörések, forgatókönyvét, illetve biztos vagyok abban, hogy nem azért ment le oda, hogy egy jót rúgjon. Habonyról viszont gondolom, sejtem, Neki semmi sem drága hatalomért, főleg, hogy ez senki, még autója sincs. Barátaim, térjetek észre, és ne azokon acsarogjatok, aki bűntásként, de mégiscsak az áldozat abban a szégyenben, ami hazánkba történik. Így mindig lesz a közösségi felelősség vállalása helyett egy szalámi tolva, egy rugdosódó operatőr, aki, aki szalmabábuként felgyújthatok magatoknak. Attól a pernye még rátok száll. Igen, nagyon vicces ezzel a, a hírrel kapcsolatban, hogy mm, ugye minden rossz jóra fordulhat. Úgy láttam, hogy a Spanyolország Gettaférnál a fölrugott edzőbácsi kapott munkát, és a fia pedig kezdő rugás méghozzá Ronaldo vezette ki a kezdő körbe. Hát ez egy végül is a világ egy legjobb története lett. Most fel fogjuk hívni Para Kovácsot, de addigra játszunk be egy zenét. Azt mondod, hogy még mindig kopikot nyomjuk. Hát jó, akkor legyen a Tigris a hetes, aztán majd váltani fogunk. Hívjuk nem sokára parát. Na itt van már a Tigris, de jó! És most csak nektek szól a tigris, Hát ha velünk végre is, Fel az égbe a De jó, hogy a ki is Épp úgy, ahogy felszáll a fűst is És mindenki teragad, mint a tigris. A szam, tan, gyarny a, a innen, nyár szájn, sájn, Hogyha jó lenné, pont a éve volt eztán. Mikor is ellek hangos arrám köszönt anyám, nevet érzett minden ember is, felöltözött, a táj pont olyan lett, ami erre már mindenki vár fel az év felé, a gandzapüstje fissen száll, nincsen semmi gáz, ha mindenki párjára találom. Délutántal estén, Milyen az éjszakába szól, így van nektek a tigris, is. De jó, hogy itt vagytok már kis is, és most csak nektek szól a tigris, is, hát, elhaloljatok velük! Végre ti is, bel ég bezáll a tív is, de jó, hogy bezáll a is. Jó ez, ahogy bezáll a füst is, és mi meg itt a tí is. Ich hab dich és most warst mir megint so warst du nicht so, mag ich nur da, oh leg es dir mein nannte grüß war zu propriend der geschüttert aber a tigris is you a little talent i'm told me the number is for and men, we mag mut haben öre hoj hogy itt vagytok már ti is És most csak nektek szól a ti is Hát daloljatok velünk végre ti is Fel az égbe száll a ti is De jó Ja, pillognak a fények, hogy gyorsan lassabban Mindenki táncol már nagy bátéban Csoppanj a vízbe te is, Mr. Kancában Ne teljen el a nyár nyártenet egy nyamtalan Énekel velem, hogy ére rám, dédé tán ez az élet, ez na, na, na, a nap, a a ne bejjenem a nem a -hát, is. Oh, is. és most a tigris, hát, velünk vére íg is. Fel az égbe állat, tigris, de jó, hogy felszállatjuk is. Épp, ahogy feszáll a fűst is, és mindenki tehad, mint a íg is. Nagyon van már a híg is, de jó, hogy itt vagytok már is és most csak megtekszol a íg is, hát a oljatok perülünk téged Felszáll a is, De jó, hogy felszáll a tígris Épp úgy, ahogy felszáll a fűst is És mindenki teragad, mint a is. Nyuszi! Nyuszi puszi! Idődén a hallgatóidat. Kopikonnal. Mirá? Ja. Korai Kopikonnal, Tigrissel. Aha, jó, aranyos. Figyelj, egy múlt héten szlovák kortázzenét hallgattak. Na, akkor Kemény vagyok. Na, Én is a népnevelésben hiszek. Figyelj, de mielőtt belemennénk ebbe a gondolom, azért majd érintjük a, a felfegyverzett migránsokat, hogy... Nincs szólsz ahhoz, hogy Széles Gábor milyen kemény volt, és az ukránokat megfenyegette, ugye fölkerült arra a listára, amely szerint ő nem lépett oda be, és ezért Porosenkót a sarokba szorított, és azt mondta, hogy nem busz alkatrészt szállítani. Az így kemény a Gábor, nem? Én nem értem, hogy készül ez a lista, szóval én azon gondolkoztam, hogy, tehát hogy került rá, hogy Szoliszló Perencet feltenni bármilyen listára, azt mondjam, a valóság egyfajta furcsa torzértelmezését. Ha biztos megnéztek egy adást. Na jó, de érted most komolyan. van. Hát. hát figyelj, a, a, a kitiltásnak annyi előnye van, hogy... Kifejezed azt, hogy mennyire távol állsz Szaniszlótól? Én szeretem Szaniszlót, mert a legnagyobb szürrealista. Hogy kerülhet be a helyzetbe egy magát félidőig komolyan vövő ország, bármilyen politikus, hogy Szaniszló Ferenc távol, távol? Ja, hogy azt mondod, hogy annyira? Érted, hát ez olyan, hogy ez, ez, ez olyan, mint mondjuk kritikus, szóval amit tudom én neki menni, illetve a, a hajdú Péternek, hogy ő nem tehetséges. Vagy szóval valami ilyesmiért. Hát... Nem az ember mit nem csinál. Jó, de az, nem tudom, nem vagyok olyan szellemi szituációban, mint az ukránok, hogy, hogy mi okoz nekik igazán örömet. Hát lehet, hogy az, hogy kitiltják a szaniszlók. Széles kitírt. Gábor hát érted, Gábor is. De az már ebben az irányban szerintem. Jó, jó, jó, nem igazán lényeges dolog, csak mint a Monty Python egy elemét azért azt az, hát, gondolom, jó. Tényleg nem értem, hogy miért nem szerepelt egy jó megben. tehát ő azért elég jó jó karakter. Gondolom, és maga írja a szövegeit is, úgy, úgy tudom. Hát, jó. Ja. Na figyelj! Péter Juicis. Szijjától Péter az ezt magától nyomja, vagy kap valami támogatást? Hát úrról, mert azért én abban bízok, hogy ő, ő ezt képes lábmunkával kihozni magából. Ez egy saját főből dolgozik. Nekem megmondom, hogy szinte rendkívül módon tetszik, amit csinálunk. Ugye, hogy nagyon jó, már nekem is tetszik. Kicsit szalaszparkos, de jó. Most berendelt állítok Batman-t. És bemegy? Hát nem tudom, én azt várom. Tehát így. Holnap azt hiszem Michael Jackson-t hát lesznek, lesznek jó dolgok én, de nem tudom, az furcsa tudat, hogy ez a, ez a addig, amíg úgy megy a titanik a tengeren, addig úgy azért nem olyan lényeges, hogy ki a kapitány csak amikor jön a jéghegy igen, egyébként például mondok hogy azt kérdezem, hogy mi az eredeti mi? például azt mondta, hogy Bogdan Aureszkunak semmi alapja sincs arra hogy sértelgesen Magyarországot, a magyar embereket, mi egy több mint ezer éves állam vagyunk mm -hmm. tehát érted az egy románnak benyomni egy ilyet, hogy mi egy ezer éves állam vagyunk, amely történelme során többször kellett, hogy így e, e, e, külön gondolnak arra, hogy hol lehet még szúrni valamit? Tehát ez érdekes a konfliktuskeresés. Én szerintem a, a, tehát az volt, hogy ez egy az az az az álva alak, tehát azért az látszik rajta. És az, az De jó szélső, azt mondják. Beszólt először amit a norvégoknak, és így nem vágt a senki. És ezt mondja, fú, ezt lehet... És akkor ott beklancsolnak, és érdeknek azok is. És túl a is. Ez itt több is hogy azért, jó, hogy az ember hatalmat mert ezeket a kis hobbijait így élheti. Mondjuk lehet, hogy ebből valami de egy konkrétan nem ütik meg, és ez egy nagy előny lehet, mert azért egy de neki milyen gyerekkora, meg kamaszkora lehetett mert ő volt, az a tipikus ilyen ellenszembes kis okos Ezért az. azért úgy, a születekben azért meg megtültek rendesen, és most végre ezt mindent visszaadja, Tehát, ez tök menő jól, ja. én szeretem az ilyen, hogy is mondjam, ilyen gerincvelőből élő embereket mert, hogy hát különben ugye, hogy felnének meg a Tesco pultjai de, <coughs> hát hogy most szeretem teszemben... A Tesco-nak a pultjai már nem fognak megtelni, én úgy tudom, hogy azok lelépnek ja. Ja. lépjenek de. Na, szóval minden esetre Sziasztó Péter szerintem ezt a, ezt a menetet saját, saját síróból tolja, és, és az ezeréves államiság pedig az egy fontos ért, csak ugye nagyon fontos mindig, amikor Európáról beszélünk, hogy itt meg vannak még régebbi államok, tudod? És, Én nem emlékszem régebbi ide a magyarnál. Igen, igen, és nagyon fontos lenne például, hogy ne, ne, ne hívjuk fel a figyelmét másoknak, hogy mi, hát hogy is mondjam, tehát hogy... Aha, nem vagyunk teljesen régi ér. Ér. Uh -huh. sok vagyunk. Tehát szerintem ez jobb lenne, ha így nem már ki. A Bakondi Györgyről, a miniszterelnöki belbiztonsági főtanácsodójáról mit gondoljak? Mert érted, érted hogy... Figyelj, te is már 50 felad, én is 50 felad értelmiségek vagyunk. Nagyon fontos, hogy semmilyen körülmények között semmit ne gondoljunk Bakondi Györgyről. De figyelj, azért az az erős mondat, hogy horvát rendőröket lefegyvereztek. Hát én nem tudom... El tud mondjuk a megrendezett filmen? Egyrészt mindenképpen szeretném is dobókat, ha lesz az egyik főszereplő, az biztos. Uh -huh. De másrészt pedig, most elhagyom, valaki a környékéről hazudik az engem, úgy már nem dob fel magában. Na de nem, az a hazugság az engem se dob fel, de. Ez tudod, ez tök könnyen ellenőrizhető, mert egyrészt felvétel van róla, meg az a horvát rendőrök, akiket elvették a fegyverüket, és letartóztatták, és a mozdonyvezető az, azok élnek. de, de ezek akkor jó, ez a felvétel nem arról készült, de hagytokkal, arrébb tényleg lefegyöreztünk horvát rendőröket. Kimossák magukat, hát van sok újságjuk, tévéjük, rádiójuk, nem, nem okoz gondot, tehát most nem azt mondom, te látod látod magadat a pillanat, amikor, hogy el, Jéglátházi Fidesz szavazó is elkezdőz ellentmondást keresni ezekben a dolgokban, majd megtávasodik. Tehát azt hazazaznak, amit akarnak, tökéletes mindegy, hogy van-e róla felvétel, vagy nincs. Az van valami mély szellemi kapcsolat azzal, hogy ugye mi annó ezt a Jeszenszki bevallotta, mi fegyvereztük fel a horvát rendőröket a Dészláv Van, aki szerint 10, van, aki szerint 22 ezer gép vittünk át. Titokban. De amikor a körbe zárul, tehát ugye a szerb háborúról beszélünk, szerb-horvát háborúról, azokat, néhány konténer kalasnyikov volt a horvátoknak, Igen. majd most visszértek, és elvettük. Most, ja, hogy vissza... ja, visszajárt, hát ez bérlet volt. Ezek a mi kalasnyikovjai, kicsit most visszajöttek, tehát így minden jó. Ám, a menekülteknek lenni, az mondjuk nem jó. Az nem jó, jó, de hát a menekültek. Hát jó. Ja, ja. Figyelj, ö, ö, ahhoz mit szólsz, hogy vannak olyan időszakok, napok, hetek, amikor ugyanazt csináljuk, amit az általunk ellenségesnek tartott környező országok. Hogy, tehát ne, nem regisztrálunk, hanem csak szállítunk, és, és nagyon meg vagyunk sértődve. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tisztállásunk ebben a dologban el kell pár évnek. De az minden esetre, hogy amíg ez a migráns migr menekült és tart, az ellopják az állami földeket, ez egészen biztos. Ja, hogy azt mondod, hogy közben dolgoznak? Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt leszállít, kerít, csipít terrorista terrorista minden lesz. Úgyhogy a Quest for dolog ez így el, elsimul, Budakessel együtt, a, a földek valahogy magánföldek lesznek. Szóval egy csomó érdekes dolog történik háttérben, is, úgy gondolom, hogy a menekült ez egy nagyon-nagyon súlyos európai probléma, csak európai megoldás létezik rá, tehát magyar megoldás nem lesz, azt ugye ők is tudták, hogy mi is tudjuk, de, de hihetetlenül jó pedősztori mit ez? Ez tényleg így lett, mert tegnap beszélgettem egy, akinek ez a magyar brókerek által ellopott befektetése volt, és kérdeztem, hogy mi van, azt mondta, hát decemberre ígértek valamit. Tehát igen, valóban senki nem foglalkozik azzal, hogy mi történik most Magyarországon, de beigazad van. És ezt szerintem így de ezt megrendezéssel lehetett ez volna jobban, úgy, mint egy falatkenyér úgy hiányzott ez. Én azt, azt várom még, hogy egy migráns csoport majd még esetleg a külös hegyi völgyhidattól így azt még felrombanják, Ez nagyon látványos, persze előre ki kell szólni kell a iradó kamarásainak, de az valami jól mutatna, és akkor ott még az, az migrádobna egy picit. De mi megafonnal fölrobantjuk, mert úgy tudom, hogy az első terrorista, akit azonosítottunk, az úgy bukott le, hogy megafon volt a kezébe. Hát ez, ez mondjuk nagyon veszélyes dolog. De nem, azt gondolom, hogy, hát, hogy az első körben azt próbálták, hogy, hogy legyen már, hogy már a keresztény szűzök, akik megerőszakolnak a migránsok, erre voltak kísérletek médiában. De hát nem jött össze. Igen. Hát azt kell mondjam, hogy ez az ügy előtt. És szerintem a következő a terrorista lesz. Tehát bejött a terrorista, mert és hát nem, nem másért, azért megy urcsány oda ment, és kinyitotta neki a kaput, és, és azt mondja, hogy már elfogjuk, és akkor jó lesz nekünk is. És... De hát, mely szerinted így az idióta magyarokon a megafon, mint Kalasnikov? Hmm. Ez a kérdés szerintem, hogy. Hát, de, hogyha a hogyha felméréseket nézed, de ezt semmit sem veszített nélkülségben, amíg az a taktika működik, hogy hazatunk és lopunk. Őtát hülyeségeket beszélünk, és közben sokat lopunk, és mindegy világ szavaznak. Azért nem érdemes más csinálni. Nem érdemes a győztes csapaton változtatni. Hát uh -huh. persze, hát én is, ha azért nagyon sok pénzt. Jó, de hiszen azért kapok nagyon sok pénzt, hogy hülyeségeket beszélni. Beszélj. Látod? Látod? De ha azért kapnék nagyon sok pénzt, hogy hülyeségeket beszéljek és közben alapja. Akkor, persze, akkor, akkor nem kezdenék el hát, falkánat építeni, tehát ilyesmit. Akkor azt csinálná, ami azért meg. Szerinted van annyi, egy kicsit váltok, de azért a hülyeség kategórián belül maradunk. Van annyi esze a lázár Jánosnak, hogy kilép a buliból, és majd visszajön öt év múlva, mint miniszterelnök? Ez egy furcsa kérdés abból a szempontból, hogy mennyi a tagjai ő Tehát, -e tehát mert már több, már nem visszahoz kell neki. Uh -huh. Tehát már állítólag az van, hogy az Aranyhörcsegének is vett egy 80 milliós világ. most már én azt gondolom, hogy pénzre nincs szüksége. Itt most ki fog derülni, azt, hogy szerelmes a hatalomba, vagy valóban van annyi esze, hogy azért nem a buta fiúk közé tartozik, van annyi esze, hogy lemerül a, ahogy a gyótsány lemerült, ahogy az, a bajna, tehát lemerülne a gazdasági életbe, ott törgeti a pénzt rendesen, de azért ez. Néha-néha az néha egy interjút, és visszajön. Ez lenne a logikus, tehát amit te mondasz. Simicskával összefogva? Hát az is az, az szép lenne, de én azért azt kérdelem, hogy egy ugrászlóval összefogva jön vissza. Aján igen, azért tehát van rosszabb is. Aha. Hát én azt nézném meg szívesen. Tehát... A, abba biztos vagyok, hogy hétfőn nem kap választ, Orbán Viktor, az életben nem lehetett megzsarolni semmivel, ezt tudom. E én se hiszem. Nem, én azt gondolom, hogy az a szépen, az egy látványos szakítás, és mm. akkor a Lázár a Pokornival, a Szájerrel, és esetleg a Smit Máriával létrehoznak azok a baloldalt <gül> és akkor leöltjénk a baloldal <gül> és az ormán Rogán lenne jobb volt. Uh -huh. Akkor így egy ilyen báltó kormányzást tudok eltérzelni. Csajnos, erre van esély? Csános hát arra. nem, így, ebben az országban mindjárt. mindenre van esély, igen. Ál... Egy dolog lennünk hogy egy tisztességes, liberális baloldal hatalomra kerül, amire én azért szeretve, hogy az ő szeretettel gondolok. Tehát innen kezdünk teljesen felesleges politikával foglalkozni. Én most kölyök lajhárokat nézegetek a monitoromon, és az engem már tölt el. De hát kölyök sem lesz ebben az országban, rendesen soha. A kis állattartásról jut eszembe, hogy azért euh, láttam így a médiában, hogy tényleg jelentkezett végre egy tanú, aki látta a szívni. Az, jelentkezett egy tanú, aki látta a szívni, és az mondjuk az egy kemény dolog, mert ugye a hamis tanúzás, az, az, az már nem cselekmény. Tehát, Most mit fog a bíró csinálni? Mert egy tanú nem tanul. Semmit, mert azért mert nem jelent meg a... Az önfúcs, hogy ez a kereszteperők más, sem értelme az egész dolognak, mert sem a Jóhás szempontjából, sem a Lajt szempontjából, Lajt szempontjából azért érteleg jól, soha mert hogy azért, hogy is mondjam, tehát akár, őre mi lett ki jól. Uh -huh. Plusz az ő, tehát, úgy mindegy, nem is értesz, 5 millió, 5 milliós fizetéssel kereskedni. na mindegy. Na mindegy. De, hogy... A jó híre miatt teszi. De persze, tehát fogják most... Most akkor nem fogja azt hogy az, hogy, az, hogy látod magad először hogy a magyar hinnap színlapon hogy még szívott Dajstamás, tehát hmm. nem valószínű. Hmm. teljesen felesleges az egész, megy rá az adókizetők pénze. Jó van, de abból van elég, amiatt nem a de Én is azt gondolom, hogy van hogy nem, én is erre szívesen áldozok, tehát inkább mint küljei, ez ő gyerek, hogy ja, Persze. Te már álmodtál azzal, hogy fejbe lősz menekült gyereket? Nem, ez most kimaradt nekem, mert nem is tudom, hogy nagyon nagy függőséget álmodtam valamikor, csak akartam majd meg, hogy csak soha elfelejtettem. Tudod, én az, amikor egy állam egybeesült, tehát egy hosszú tööceget, ezt lehet, hogy második az én azért hosszú, eposztál össze a fejedben, és amikor már majdnem elmondanám, de az egész nem csak a hosszú marad meg. De én nagyon nagy függőségeket álmodod, de menekültekkel egyáltalán nem álmodtam. Én, én azért tudok álmodni, mert ott, ott húznak az utcán. Ez egy nagyon érdekes, mert egyszer tényleg álmodtam velük, de azért, mert tudod, az utolsó élmény az nagy hatással van az emberre. Uh -huh. é, és, és nem volt rémálom. A rémálom az volt, amikor kinyitottam a médiát. Egyébként mondom neked, hogy ha a média helyén marad, és úgy látom, igen, akkor az képes lesz beletaszítani minket egy polgárháborúba talán. É, igen, de egyetlen dologgal tudnánk elkerülni a polgárháborút, ha végig is megszámaználak minket a románok, de hogy e, igen, azt érte egy kedves jogvédő barátom most nem régiben, hogy ez a az egésznek az lesz a vége, hogy amikor majd nekünk menekülünk el, akkor magyarokként fognak velünk bánni, külszöldön <gül> tehát, <gül> <gül> mi csak rosszul jelten ki a kormány politikájából Nyuszi, ja, jól van? Nyuszi jól van Nyuszi az jól van, mindig egy nagyon Ám ah, filozófikus, mi volt? Tehát azt kell mondanom, József. De ír? Ír, vagy csak olyan, mint Butha meg Jézus tanít? Igazi, igazi filozófus, tehát nem ír a semmit. Nem ír le. Uh -huh. Van egy jó, amit úgy megáll előtte, és akkor ilyen 40 percen át nézi. Istenem, micsoda meditáció? A nagyon-nagyon kemény József, jó, Tehát én azt gondolom, hogy én megpróbálok minél többet eltanulni tőle, amíg lehet. Jó, figyeld a nyuladat, és kérlek, jövő vasárnap is legyé velünk. Nézzem a lyukat én is, és akkor ha rájövök valamire, akkor jövő héten elmondom. Mondom, el, puszi, puszi és nuszi. <tos> és pozitivizmus. Brajer, Péter a nevet, Szerbusz. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát a héten volt nekünk minden csak nem túl pozitív. Ugye emlékeznek még ezekre a képekre, igen, a képek akár a közelkeletről is származhatnak, hisz az objektívek, azaz a lencsék fókuszai mutatták a hadsereget, illetve a rendőrséget, és a szegény palesztinokat. Ja, hogy ezek nem palesztinok voltak, hanem egyszerűen nekültek. Igen, ezek a közelkeleti képek, amik nem a közel hanem itt készültek, fölborzolták a világot. De nem eléggé. Hisz azért, hogy elmutassam önöknek, hogy mi mindent tudok, mi mindent láttam, ezért elutaztam. Elutaztam keresztül a határokon, egészen Firenzeig mentem, igen, ellátogattam az Ufici Galériába önök helyett sorváltam közel két és fél órát, és egy egész múzeumot láttam, igen, arról a zsidóról, akit úgy hívnak, hogy Jézus. Tulajdonképpen, ha elmennek és meglátogatják az Uffizi Múzeumot, akkor az egész múzeum róla és a család járasszól. Variációk ugyanarra, és megdöbbentem hiszen ezeket a képeket én már mind láttam valahol, igen, csak nem az eredetieket. szenzációs ajánlom, hogy önök is menjenek el. És ha már ugye az őskori zsidóról beszélünk, akkor ne felejtsük el azt sem, hogy 22-én a héten, kedden estétől szeptember 23-ig szerda estéig, 25 órán keresztül a világ zsidósága, szerte a világon mindenki böjtölni fog. Például a közel-keleten a rádió szünetet fog jelezni, a televízió egy monoszkópot ad, a repülőteret bezárják, a kikötőket bezárják, és mindenki csak imádkozni fog. Imádkozni egy szebb és boldogabb jövőjéért, ahogy az idok mondják, hogy bepecsételtessenek az életkönyvébe. Ezt az ünnepet emlik, úgy hívják, hogy kipurm aztán ezt követi majd a hétvége felé vasárnap, szukott a sátoros ünnepe, amit minden gyerek és minden felnőtt egyaránt szeret. De akkor nézzünk ezek mellett, az ünnepek mellett, az őszi nagy ünnepek mellett még egy pár pozitív dolgot. Például azt, hogy firenze ragyogó volt az idő. Hazafelé már kicsit inkább hideg volt, meg nagyon fárasztó. Ha jöttünk hazafelé, úgy a mosoly és a jó jókedvem kezdett elmúlni, hisz itt ott még az első is eset. Migránsokat is láttunk a határokon, ahogy átszeltük Horvátországot, Szerbiát, és sorolhatnám tovább az összes határokat, ahol akar akaratlanul keresztül jöttünk, hogy egy-egy helyszíni tudósítást le tudjak adni úgy a közel kelet rádió és tévé hallgatóinak, illetve nézőinek, meg hogy önöknek is elmondjam, ezek a migránsok az, igen, hívjuk néppándorlás, Éppen. ha bár nem én találtam ki magát a fogalmat, résztvevői, és hogy mik fognak velük csinálni, nagy kérdés, mert országbarátom is azt mondják, hogy ő náluk sem akarnak maradni, és hogy vajon Németország be tudja -e fogadni és pozitívan kezelni őket, azt sem lehet tudni, így aztán marad. A jó öreg az a tanácsom, hogy talán ott kéne segíteni nekik, ahol vannak, és most, hogy hamarosan elkezdődik az első évszak is, és a menekült táborokba, a sátrakba be fog a víz folyni, és jön a hidegebb idő, a szeles idő, a járványok is egyre erősödnek, talán ott a helyszínen kéne neki új házakat építeni, munkahelyet biztosítani, na meg az sem álltana, ha például a nem, nem is olyan messze lévő Szíliában a polgárháború véget érne. Egy migránsot ma kora reggeli órákban a szerkhatáron sikerült megkérdeznem, Arról fogadtam, hogy vajon, hogyha az áhított Németországba el fognak jutni, akkor a vele utazott többi migráns között azok, akik azelőtt a verőlegényei voltak, vajon békébe fognak-e élni? Azt mondta, hogy amíg odaérnek, addig biztos, addig őket nem fogják elárulni, aztán, hogy a jövő mit hoz, azt senki nem tudhatja. Ennyit talán abból, hogy bízunk abban, hogy pozitív hét váránk, talán a migránsok is megnyugodnak, és a polgárháború is szerte a világon alább, egy biztos nem megoldás, ha több millió ember útra kér, hisz ez akarva vagy akaratlan, mint már oly sokszor mondtam, számomra a harmadik világháború kezdetét jelenti, ezeknek az embereknek munkahely kell, élelem kell, és valahol lakniük is kell. És ezt az öreg kontinens jelen pillanatban egyedül nem tudja megoldani, hogy vajon Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok, na meg talán egy kicsit, Ausztrália, Kanada összefognak-e, és tudnak-e tenni valamit értük, a jövő zenéje, egy biztos. A hirtelen közelkeletre látogató angol miniszterelnök már is elkezdte a válogatást. Anglia is kiveszi a részét, természetesen leválogatja nekinek felelőket, és nem innét a határokról, hanem még a török, a szír vagy a, a kordániai menekültáborokból. Mi egyet tehetünk, imádkozunk érte, és ha tehetünk és találkozunk, adjunk egy mosolyt nekik, lehet, hogy erre is szükségük van. Ö, a... Szerinted a 5 milliárd euró az mire elég? Ugye, Szerintem a... semmire. Semmire, ugye? Én is ezt gondoltam. Szerintem semmire. Ezeknek az embereknek egy boldogabb szebb jövő kell. A kérdés az, hogy át kell -e utazniuk a világot egy szebb jövőért, vagy ott, ahol születtek, ahol otthon vannak, ott kell megteremteni nekik a biztos jövőt. Az, hogy a német katonák oda mennének, ez vicc. Ezt olvastam, hogy a németek hajlandók lennének Szíriában szolgáltatni. teljesíteni. Ez, ez azért ijesztő, mert a másik világháború után ugye, úgy tudom, hogy azért az, a német alkotmány is súlyosan meghatározza a... A német alkotmány is súlyosan meghatározta, de ugyanígy meghatározta a japán alkotmány is, és világosság a japán katonák is most már bárhol elmehetnek az új törvénymódosítás értelmében, úgyhogy nem csodálkoznék azzal sem, hogyha Németország is végül is béketlen tartó erőket küldene Szíriában. Csak Szíriában nagyon nehéz eldönteni, hogy kikinek kinek az ellensége. <sínt> <sínt> <sínt> és hogy ki, ki milyen mikor kijelen harcolt, vannak ott amerikai orosz fegyvenek is, sőt van olyan, akinek mind a kettő Jó van, de tartsd meg pozitivitásodat, bármi történik a történelemben, légy Én bízom benne, és csak arra szeretném serkenteni önöket, hogy autóra fel, és irány Firenze, és meg kell nézni az Uffizi Galériát. Ez egy olyan dolog, ami szerintem kötelező minden magyar embernek. Egyetértek feled, köszönöm. És jövő héten vasárnap. Jövő héten ugyanitt. Jó, ciao zenében nem szól. Ez, ez a lemez azért nevezetes, mert valaha a lányaim erre a lemezre aludtak el, tehát végtően relaxációs kellemez zene, és utána a Robi jön. kács lista, már a vége felé járunk. Regős Robi eltűnt az éterbe, remélem nem végleg, de nem baj, én kihasználom az időt. Egyrészt akkor felolvasom a Tüske és a Dró jegyzetemet, de előtte hadd mondjam meg, hogy én értem, hogy meg van sétődve a Csányi, meg a mi magyarok, hogy már megint a Ferőr ellen, zárkapuk ellen kell, ját, zárkapuk mellett kell játszanunk, és hát mondtuk is, hogy hát nagyon kevés ember cigányozott a többség az rendesen szurkolt. Az viszont meglepett, hogy a, a Sanyi bácsi, azért merem így szólítani, mert szoros viszonyban vagyunk, én minden hónapban nyújtok neki egy kis zseppénzt. hitelem van, jelzáló hitelem, hogy Sanyi bácsi azért a, ezt az ufa át én nem tudom, hogy én értem, hogy a Blatt tetszik ki, de úgy meggyanúsítani, avval, hogy gyűlöli a magyarokat. Ő, higgyük már el, hogy nem fog menni a focin belül ez a rasszista duma, amivel ami mi hétköznapjaink át vannak szőve. Talán azért, mert azok a majmok, akik ott ugrálnak a pályán, azok különböző rasszból, különböző bőrszínnel vannak, és hát ő, saját magukat kötnék szemen, hogyha belemennének ebbe a, a nálunk már teljesen természetes számba menő cigányozásba, az, hogy sikerült felvételt készíteni ezen a kiváló szurkolású magyar-román mérkőzésen, hát lehet a hiba határnak tekinteni, de jobb lenne talán eljutni odáig a normális gondolkodás szintjén, hogy azért, mert valakinek más a bőrszíne, az, az, az, az nem jelent semmit. Én tudom, én szoktam feketéket nézni a buszon, arra gondolok, hogy tényleg ezek nem majmok. Olyan ember, mint én, és akkor elkezdem ezt a gondolatot gyúrni, lehet, hogy vannak apai, anyai érzései, lehet, hogy érdekli a technológia, vagy a krimi. Tehát így próbálom domestikálni ezeket az állatokat. És akkor obama se azt gondolom, hogy egy ki, ki, ki kiharcolta a saját függetlenségét. De nem baj, ha nem, na nem így gondoljátok lelkileg magyarok, semmi gond, majd pont levonás jár. És akkor mi lesz Viktorral, meg az álmával, Istenem? Tényleg, téletek már részhez magyarok? Hát ez, ez egyszerűen állati ciki. Komolyan mondom, hogyha a magyarság egy nő lenne, én nem járnék most vele. Mert bőfög. Tüske és drót. A magyar kormány bejelentette, hogy drótkerítést épít a román határra. A magyar kormány bejelentette, hogy drótkerít, drótkerítést épít a horvát határra. A szerbek bejelentették, hogy autóbuszokkal szállítják a menekülteket a horvát határra. Hát, ha van elvé már előbbre tartanék, gondoltam akkor, amikor a fenti híreket hallottam. Kb. egy hónappal ezelőtt leírtam a hócipőben, hogy Habon fia Árpád azért keríti be Magyarországot róttal, hogy az embereket megakadályozza abban, hogy leléphessenek. Így közmunkásként lehet majd foglalkoztatni rabszolga bérért a lakosságot. Alapvetően vicceskedni akartam, de ma már prófaitaként tekintek időként magamra. És alapvetően igaz van a jeruzsálemi kommunista rabinak, hogy senki nem profita a saját hazájában. Orbán Viktor nyilvánvalóan megmenti Európát és a magyarokat az iszlánt térhódításával szemben, ezt ma már minden cöfős, kdmp és focista, mecénás és baracfamag vállalkozó tudja. A hősök terén a Duna aszfalt már készíti elő lovaszobrának helyét. Ákos hozzálátott ahhoz a születésnapi oratórium kottázásához, amit majd önkéntes óvodások adnak elő egy évben négyszer, amikor a nemzetmentőnek szüli napja van. Keresztény középosztálybeli szülők egyre gyakrabban gondolnak arra, hogy a legszem magyar keresztnév a Viktor. Ez még arrébb van, legalább két év. Jelen pillanatban azt látom, hogy pár hónap alatt kicsusszanunk a sengeni övezetből, tehát nem biztos, hogy mi fogjuk blokkolni a horvátokat, nem mi magunkat, és meg sem várva az EU-ból való kizárásunk, kizárunk hazánkból mindenkit, aki nem emesétől és egy madárnászából született. Ennek én örülni tudok, nem beszélek nyelveket, és már az is idegesít, ha valaki anglus nyelven mondja, hogy help me, Menny mennyivel szebb szitty a nyelven, hogy segíts magad, a bazd, az Isten is segít. A románok főnöke Ponte, meg elhúzhat a szerbek főnöke Vucsics, meg bekapatja. Helyette vannak újabb barátaink, Fico, Sputyin. A szlovák, orosz barátság meg ír annyit, mint a balkáni utódállamok, főleg, hogy Hernádi Zsoltot a geci horvátok nem engedik nyaralni Dalmáciában. Már csak az osztrákok kérdésesek, de amióta Viktornak mocskos liberális buzi újságírók kefebajuszt rajzoltak, őket sem bántjuk annyira. Különben is, majd habon elintézi, hogy Hitler újra német legyen. Már csak észak kell javítani Kapcsolatunkon, ami azért fontos, mert ott a drót nagyon olcsó. Viccelek, jó pofiskodom. De az igazság az, hogy most is azon törjük a fejünket a családban, miképp tudunk hazaurani pár napra, amikor a négy határból kettő már zárva van. Nem csak a menekülteknek. Csomó mindent a Sufniban őrzök, drótvágó, TNT, Kalasnikov, Kárlen értük. Persze az is lehet, hogy idővel otthon nagyobb szükség lesz rá. Minden esetre több cserében nevelek, azokat nem hagyom, még ha jobban is szúrnak, mint egy a megyek érte. Az enyémeim legalább évente kétszer virágzik. És ö, ha van időnk, és bírtátok ezt a mi oszt, ez egy érdekes ilyen zenei egy japán egyvelek, most is hallgassunk még egy kicsit, aztán elbúcsúzok. De nem végleg, csak egy hétre. Thank you. itt Andrással, aki hát nagyon érdekes ruhában van, de nem mondom el, hogy hogy néz ki, hogy majd egyszer csinálunk egy közös, hosszú mítinget, zenégetünk beszélgetünk. E, mikor lesz, ez majd kitaláljuk. A lényeg az, hogy ennek az adásnak az ismétlése kedden van 11 és 1 óra között. Ez a bakás lista. És e, hát házi feladatot tudok csak adni nektek, hogy Egyrészt gondolkodjatok azon, hogy ti, ki az a gyermek, akit befogadtuk. Most nem kell csak gyerekekre gondolni, tehát nézzetek körül egy kicsit a szobába, a ház körül, ki az, akit vagy Jézus nevébe, vagy az emberi egyetemes erkős nevébe befogadtuk, pedig idegen. Mert ugye mondja ez a jeruzsálemi rabbi, hogy könnyű azt szeretni, akit aki a, a rokonunk, a barátunk, de idegeneket szeretni. Valóban, valóban nem egyszerű feladat. Gyakoroljuk magunkat ebbe, tehát valaki kinéz egy lesz, mondjuk az utcán, és megpróbál rá másként nézni rá. Ne Azonnal nem fog menni, hanem hetek hosszú sora alatt jut el odáig a, a hogy esetleg ő, ő is ember, nem? tehát ez az durva jó. Tehát mondom, gyakorlás teszi a mestert, ahhoz, hogy ne legyetek kirekesztőek és szeretőszívők, ahhoz egyszerű gyakorlásokat kell végezni. A buszon átnézek a másik sorba, kikeresek egy antipatikus, ez nagyon fontos a gyakorlatban. Illetőt, és megpróbálok róla a jókat gondolni. Nem egyszerű feladat próbáljátok meg. Én most is csak azt tudom mondani, amit mindig, akár gyerekek, akár felnőttekről van, szóval most a gyerekekre ez nem igaz, ez vicc volt. Hát, szeretkezzetek, imádkozzatok, meg olvassatok könyveket. Az annyira nonszensz, a könyvolvasás, ezért ragaszkodok hozzá, hogy az emberben legyen valami, mindig valami avittas. Tehát választhatok ki egy könyvet, tűzzétek ki, hogy egy éven belül elolvassátok. Én elégedett leszek veletek. Hát, puszi, hát, nyuszi, hát, itt a vége, fuss!